Hjärtligt välkomna till Carl julkalender. Det är jag som är Carlos. Och det är jag som är Leo. Idag ska vi prata om julkalendrar. Vi ska prata om favoriter, lite, lite historia och... Ja, vi får se om vi har några kommentarer om, om årets julkalender. Har du några, några, några som du gillar speciellt under tiden du växte upp? Ja, min favorit är Eddie. Håll huvud kallt från 1994 Mycket av det som jag har som favorit I livet är från 1994 Eller ja, det bästa sommaren Och bästa julkalenderna också Men det är en härlig julkalender jag hade, Det måste ju varit ungefär vid den tiden Så hade jag, läste jag en bok Av, av Vivica Lerno Om Eddie som hette Eddie och Maxson Jackson mm -hmm. Som ju var hans gro, Inte groda, sköldpadda döpt, döpt efter Michael, Michael. Jackson oh, yes. Nej, men så att, Och den var ju jävligt bra klockrena skådespelarprestationer Thomas van Brömsen var hans pappa som ju var alkoholiserad och, och var väl på något hem han var på terapi ja. Ja. precis och han höll på räk jag kommer ihåg att han hade, hade som sån här mantra där i serien att ja, I idag ska jag inte ta första ölen eh. inte han sig själv varje morgon när jag vaknar tar man inte första ölen så blir det ingen <här> andra öl heller då. så det var, ju, det var härligt och... man kan lura sig själv ja precis <här> Nej, men så den gillar jag som fan faktiskt. Och får du inte bara att Per Oskarsson... Som morfar då? Eller farfar? Eller? Nej, han var ju sur... Han var, var väl surgubben där? Ja, han var ingen släkting. Nej, han nej, var inte nej. släkting. Nej. Jag kommer inte ihåg hans, hans namn nu. Men allting Per Oskarsson är med, det, det får man bara i i Men Jag tycker han älskar honom. Det är, är stort tajunerat att han har gått ut i tiden... Men ja, han var hellre att kolla på. Allt det hellre att titta på. Men var han på något sätt släkt med hon? Johanna, som Eddie var kompis med. Men det kändes alltid som de om man tänker så här. Ja. Idag är Johanna och Eddie sam De är ihop nu. antar jag En ikon. Ja, nej, men de är Alltså om, mm. om de hade om de fortsatt leva. Liksom. Mm. Men jag vet inte. Ja, jag kommer inte ihåg om han var bes besläkt med någon. Det, för det, det, det var så väldigt långt bak i tiden. Och jag kommer inte ihåg jättemycket om det. Jag vet bara att jag får en god känsla varje gång jag tänker på den julkalendern. Och det blir tala om julkalendrar. Exakt. Och Maxson Jackson. Och... För jag kommer ihåg just under tiden där, det här var 1994, så, som du sa. Så hade jag av någon anledning som jag fortfarande inte kan förklara. En samling med tvålar. <laughs> Okej. Okay. det här riktigt gamla... Ja, handtvålar, inte flytande utan sandtålar. Men var de med några speciella former eller var den här klassiska ja, formen? All, nej, det var all möjligt så jag kunde komma åt ja, jag, som sagt, jag kan inte förklara varför men där hade jag en sköldpadda ah, som okay. jag kallade ah. Maxen Jackson. Cool. Men då var det lite speciella former på i alla fall ja, den, och den var du? det i alla fall de andra kommer jag inte ihåg idag mm. jag kommer på att jag hade den och jag kallade Max Jackson jag, jag, jag trodde att jag sparking män i handen direkt. <laughs> men det hade jag i alla fall. Just om man har skölpan, man måste springa runt män i handen. Man kan ju ställa ner den och komma tillbaka en halvtimme senare. Den är kvar på typ ja, samma ställe. Det får jag. Och då min själ de är <laughs> ja, <exakt. laughs> Nej, men så det är ju... speciellt en fågeln. <laughs> <laughs> ja, nu flamsande. Vilka andra av SVT:s skölparar ska vi nämna? Alltså jag, jag kan säga att den första julkalender jag har minnen från är Kurt Olssons julkalender. Kurt Olssons jul kanske Jag vet inte. Från 1990 i alla fall. Det var det året som min familj flyttade till, till Göteborg. Vi bodde i Malmö innan. Mm -hmm. Och då kom jag ihåg att vi bodde innan vi flyttade in i den villan som vi sedan bodde i ganska många år. Då bodde vi i en, en läger i stan. Och, och, och det var under den tiden som julkalender gick. Och det var så fräckt för studion som då Arne och Kurtan var, i, var liksom själva julkallan, alltså den som som innehåller luckorna innehöll luckor. Jag menar? Ja. Så den såg ut exakt som den man kunde köpa också. Så att då när det var dags att öppna lucka tre, som kanske var längst upp till vänster i på luckan man hade framför sig, så var det också längst upp till vänster i rutan. Och då öppnade eller klättrade de upp dit och liksom öppnade någonting. <laughs> Det var ganska fräxt faktiskt. Ja, du, ja, du är smart med tanke på dåtidens eh, teknik. Oh, ja, det var high-tech som fan. <laughs> en steg. <laughs> <laughs> jag kommer inte ihåg den. Jag kommer inte ihåg den. Jag kommer, jag kommer ihåg den som, den som går nu Greve, Greveholm. Mysteriet på Greveholm. Ja, Mysteriet på Greveholm. Och den första den han gjorde, vilket år var. 96. Jag kommer ihåg Petsson och Findus. Just det. Jag vet inte vilket år det var Men det var ganska roligt eh, ja, Det slutade väl med att det var en riktig tomte Som kom dit för han på att bygga någon maskin där. Ja just det så skulle, ja. Då skulle komma ut en, en tomte där För han skulle överraska Findus Som såg så mycket fram emot Att träffa tomten ja. så, Och så hade han byggt en maskin Och sen så visade han sig då kom den en tomte och Betts har sagt, åh, det trevligt, jag, jag, jag vill minnas att det var så här så, här, så kan vi kan också kolla det i, i maskinen. nej, den har inte blivit aktiverad eller någonting. Jaha, då var det riktigt riktig du. Jaha, jag sa hem! Den kommer jag ihåg. Mm. Sunes kommer du inte ihåg? Nej, jag, jag kommer inte ihåg den. Vi har ju sett klipp på det när när jag satt jag tror nog när jag satt i granen jag, jag såg det för några år sedan och tyckte det var jättekul när när jag skulle klä granen då låg Sydne som sitter och då sitter på led och kastar julgran julgranskulor till varandra ja. för Sydne och Silla jag vet inte vad ni syskon och systerna bakom och så är det håkan längst bak så sitter de fortsätter kasta Fastingen är där. <laughs> <laughs> gras, gras, gras. Det är ingen där. När det krasch krasch krasch. Det lätt humor. Bra humor. Ja. Nej, men jag, kom inte, kommer jag, tog... jag kommer ihåg en scen från det där och det var, då hade de på något sätt gjort sönder spegen i hallen, barnen när föräldrarna var borta mm. och det gjorde de så att de tog liksom ett jättestort pappersark kanske någon såhär någon rulle som de skar ut och så målade de föräldrarna bredvid varandra <laughs> och satte upp där så, exakt så som då föräldrarna kom och, och ställde sig då när de att spegeln var borta <laughs> det var ganska roligt. Men annars så kommer inte jag och någonting av den heller och ärligt ärlighetens så minns jag inte heller så många scener från Eddie heller men jag minns att jag tyckte att den var så himla bra det är svårt att minnas så långt tillbaka ja, liksom. men det är ju, det är ju västkusten, du är ju ja, det har ju varit där och det finns ju en julkalender som utspelar sig närmare oss som utspelar sig i Göteborg på Liseberg precis ska vi prata lite om den? det kan vi göra jag borde ha lite mer information om den, jag var faktiskt på audition för den här Uh, I olika länder. Det var ju 98 mm. Och uh, så kommer jag kommer inte ihåg vilken klass jag var i. Men jag hade i alla fall skickat in. Jag, jag tror det kom, Jag tror de kom till skolan. Jag gick på, uh, på ledigskolan då. Att vi fick möjlighet att skicka in ah. och ansöka om vi ville vara med. Jag i den och så fick jag ett svar. Uh, så fick jag åka, åka till SVT-huset uh, där vi uh, innan Skatos. Ah, ja, på, på, ja, på ett, Delsjövägen på, heter det, ja det är det ja. Ja, precis ehm, och då, där fick jag sitta på, de hade en, hade en kamera och så var det en, en dam som ställde lite frågor om vad man ville göra när man blev stor och jag kommer, jag kommer inte ihåg alla frågorna nu Nej. Ehm, men jag fick inget callback Ja, coolt ändå att det var ja, där jag... och jag tror att du, eller liksom... När vi pratade om vårt hyst vi gjorde där på högstadiet så sa jag att du är en bra skådespelare. Och det är du också. Du skulle ju, av oss två skulle du kunna vara skådespelare. Jag skulle inte kunna vara det. Men du har ju liksom samma röst kan jag tänka mig som du har vanligt. Har du när du levererar en replik. Jag får en helt annan röst. Och det är tänker tecken på att man inte är en bra skådespelare. Och du har ju bra minspel också. Minspel? Ja, men du kan se arg ut fast du inte är Du kan luras på det sättet. Ja, det du säger är väl ett tecken på en bra skådespelare jag har det men tack ska ja. du ha jag fick ju till den, den det kunde ju bli starten på min karriär ja verkligen ja. Jag, jag, jag, jag, jag, jag kommer inte ihåg någonting av den, den julkalendern han fråga frågade mig vad jag, vad jag ville bli när jag blev stor att jag sa att jag ville jobba i någon greenpeace. Ingen film med det. Det, nej, med nej, Staffan, nej, det, precis. det är väldigt långt ifrån den personen där idag, fattar jag. Bara jag bor ju i Majerna Ja. <laughs> inget, inget av som någon som bor i Majerna heller. jag har också varit på en fondedish faktiskt. Ja, som... ja jag, jag tror jag berättade någon gång, men det var i alla fall när vi gick i sexan. då fick vi också någon sån här grej genom skolan man kunde skicka in och ansöka till någon film. Och då skrev jag ett brev och skicka in och då fick jag komma på eh, ja, men någon sån här provfilmning eller provfilmning jag och det känner nog rätt och då fick jag komma dit i alla fall och eh, så var det ett väntrum och så alla andra som var där var mycket yngre så jag kände kändes lite pinsamt och det här var ju sexan, det var ju när alla pinsamheter var som pinsamast <här> um, och då fick jag komma in sen och det var någon kvinna där och de filmade man höll upp, nästan som du vet i amerikanska filmen när någon har blivit gripen så håller man upp en skylt under sitt ansikte med, med sitt nummer och sen så då så skulle jag, upp... jag fick säkert också svara på några frågor först bara. Och sen skulle jag improvisera utifrån att jag fick ett telefonsamtal, eller jag kanske ringde ett telefonsamtal till min bästa kompis och jag skulle berätta att jag hade träffat en tjej som jag var intresserad av. Och jag gjorde det så fruktansvärt dåligt, jag vet inte vad, jag, jag tyckte det var skitjobbigt, jag tror att de blev rörd i ansiktet och sådär. Och jag fick inte heller någon... Men rörde han inte jättebra. Jag tappade den tjej och rådade. Ja, precis. Ah. Som ni kanske ser nu så spelar jag nervös. Egentligen är jag alltid det, men så här bra spelar jag. Du skulle hålla upp en skylt med det samtidigt. Exakt. Nu spelar jag att jag kissar ner mig. Det gör jag. Jag är ju så här metod. Skådespelare. Men, nej, men så jag bara då liksom ja, hon har fina ögon och så här jätteklutschigt och tråkigt. Jag kom ju på sen direkt när jag gick ut att jag skulle ju till exempel har sagt någonting med men berättat vem det var och sagt liksom så här bara blivit helt förvånad och tittat på telefonen och lagt på och sagt ja, det är tydligen hans flickvän. <laughs> så nu <laughs> någon sån där oväntad grej eller nåt. Men nej. Men vi kan ju ha någonting här för det är ju perfekt eh, perfekta momentet. Du skriver manuset till mig och så kör jag minspelet ja. och levererar eh, Ja skådespelaren heter. Nej, det var kul att spela Ja men exakt de mm, kommer. De skriver sig själva här ju. Och vi har ju en dröm lite om att skriva en tv-serie. Det har vi. Ja. Och, har vi, och ja, de, de idéerna som vi har, en så länge kan vi garanterat. Vi kan ju garantera att det kommer bli ganska bra. Ja. Och tv-serien skulle ju väl då vara löst baserad på vårt liv. Vårt ja. våra, våra liv. Och det känns som att <laughs> Om du kommer in så här 20 stycken eh, vad heter det, förslag på tv-serier så är ju 19 av dem lösbaserade på fattarnas liv. Tror du inte det? <laughs> ja, om de har Och alla säger att Men, det här är typ som fast på svenska. <laughs> ja, det, det är mycket kristall och mycket pengar som ja. slängs som du tar in på oss. Oj, oj, oj. oj, oj vad tiden oj. går fort. Oh. Det man har roligt. Ja, precis. Jag hoppas att det har haft lika det kul och precis som jultalender slutar den 24, slutar vi nu. Ha det bra till sommaren.